Чесно кажучи, двокрапка про важливість комунікації. Коли я була юна і наївна, мені на думку не спадало, що у стосунки можна входити з відкритим тут, заборолом. Мабуть, забрала, мається на увазі. Моя голова була забита упередженням про те, що хороші дівчинці не годиться виявляти ініціативу і прямо розповідати про власні почуття, про те, що чоловікові цікава лише недоступна жінка, про те, що надмірний інтерес до чоловіка принижує жінку, що говорити про власні бажання соромно, якщо він сам не здогадався, то й ну, його не здогадливого. Що будь-яке висловлення невдоволення – це пиляння, і цього не потерпить жоден чоловік з мінімальною самоповагою. Мені вдавалося, що чоловік – це така дивна істота, з якою слід спілкуватись не так, як я зазвичай спілкуюсь з подругами. В жодному разі не говорити прямо, не писати першою, не бути нав'язливою, не критикувати, не просити, не виказувати слабкостей. Вже тоді я розуміла, що в цьому підході щось глибоко не так. Насправді, я ж не хотіла стосунків, де змушена буду корчити з себе хорошу дівчинку. Я не хотіла стосунків, де треба приховувати власні почуття, власний інтерес, бути кимось, а не собою. Я не хотіла бути здобиччю, яка постійно підтримує недоступність і досягає бажаного героя ближче далі, маніпуляціями. Я хотіла стосунків людина-людина, у яких можна бути вразливою, можна довіряти, можна бути собою. І за сам цей факт вважала себе наївною, дурепою, фантазеркою. Адже я дівчинка. Хіба може хтось спілкуватися з жінкою, як і за рівною? Де вона виховувалась Питання. Але добре. минуло роки, після всього пережитого, хорошого і не дуже, я зрозуміла кілька важливих речей. По-перше, я не можу і не буду корчити. Весь той цирк, який у нашому суспільстві вважається нормальною жіночою поведінкою. Я ніколи не буду хорошою дівчинкою, бо я жива людина, а живі люди не вписуються у жорсткі шаблони. Словом ж таки, де вона це в нашому суспільстві побачила? По-друге, я не можу і не буду дивитись на чоловіків як на чи дуже небезпечних тварин, з якими не можна говорити прямо, просто і чесно. Якими треба керувати і маніпулювати, з якими треба бути мудрішою, і спілкуватись по-жіночому. Я завжди намагатимусь знайти за чоловічою роль людину таку саму, як я. Хоч як боляче буває іноді натикатись на чужу неспроміжність близькості глибше за стандартні взаємні маси королей. І, і по-третє, я зрозуміла, що, попри радикальне звуження відбірки чоловіків, які годяться для такого типу романтичних стосунків, вони є, є. лише уяви. Як збідніли б світові літератури і кінематограф, якби люди змовились і навчились спілкуватись? Приблизно 90% всіх романтичних сюжетів зникли б і як не потрібні. Я б сказав не стільки про книжки навіть, а про такі от серіали, які свого часу виходили десь там в середній на популярних каналах. Ну, просто такі дуже-дуже низького сорту серіали. І там дійсно, ну, майже увесь сюжет, він базується на тому, що люди просто, ну, не кажуть Бо можна просто в діалозі це сказати, вони не договорюють і починаються проблеми. Жодних тобі мріливих митань, терзань, любовних трикутників та інших дивних геометричних фігур. Кому було цікаво дивитися серіал, де головні герої вже в першому епізоді чесно зав'язують ставлення одне до одного, запити щодо стосунків і житєві цілі, а в наступних епізодах просто живуть і не тужать, періодично звіряють годинники, і вербально залагоджують конфлікти. Кому було б цікаво читати книжку, де немає недомовок, запаморочливих почуттів, що примушують страждати, а ще секретів і перепитій, правильно, нікому, але всі ті повороти, сюжети, на які так цікаво дивитися зі сторони, зазвичай не дарують учасникам процесу особливого щастя, якщо, звісно, не вважати щастям короткі періоди іфорії, які чергуються з драмою, охолодженням і непорозумінням. Ні, емоційна гойдалка – це дуже цікаво, і в юності майже всі встигають нагайдатись на ніг доскочу. Але прожити все життя на крутих віражах – сумнівна ідея. Від емоційних піків, а особливо від емоційних чорних дір, дуже швидко втомлюєшся. Хай як нудно, прагматично і неромантично це звучить, але фундамент хороших здорових стосунків – це не почуття, не пристрасть, не потяг, хоча без них теж, звісно, нема куди, а добре налагоджена, пряма комунікація. Що таке хороша комунікація? Якщо просто, то стосунки з вдалою комунікацією це стосунки, де кожен із партнерів може вільно говорити про власні почуття, бажання, проблеми, дискомфорт, а інший його почує. Хороша комунікація це відсутність ігор і маніпуляцій. Ти можеш прямо сказати, чого тобі хочеться, виявити ініціативу, поставити запитання, якщо тобі щось не зрозуміло. Хороша комунікація будується на довірі. Ти розумієш, що може відкрито висловлювати почуття, і тобі за це нічого не буде: ні осуду, ні образ, ані неприйняття. Хороша комунікація це вміння конфліктувати без руйнування близькості, конструктивно розв'язувати питання, не замовчувати проблем. Хороша комунікація – це динамічний процес, в якому люди можуть зазнавати найрізноманітніших почуттів, але спроможні про них говорити і не сахатись на зручних моментів. Хороша комунікація – це чесність, прямота, готовність визнавати власні помилки і водночас воля стояти на своєму і захищати власні кордони. Хороша комунікація – це завжди взаємність, двосторонній діалог, де кожне – старається не тільки максимально чітко донести власне послання, а й зрозуміти іншу людину. Окей, це все дуже добре, але без ілюстрації. Абсолютно не зрозуміло. Щоб з'ясувати, що таке стандартний і здоровий варіант комунікації, розгляньмо кілька типових прикладів з початкового піктапу. На побаченні чоловік побіжно згадує епізод з минулого, який породжує в тебе побоювання, підозри щодо його умовної моральності. Моральності в лапках. Не знаю, як це. Умовна моральність. Подивимось. Наприклад, розповідає, що зраджував колишню дружину, чи що не бачиться з дітьми від попереднього шлюбу і не платять аліментів. Ну, мені здається, що це не зовсім вже про побоювання. Це так чи інакше пиздець. Ну, пів біди. Так, що він зраджував. Але головна проблема, що він починає це на першому побаченні розповідати. Тупий? Тупий. Стандартний варіант – ти підозрюєш, лякаєшся, годинами обговорюєш це з подругами, з мамою, просиш поради на форумі і довго думаєш. У комунікативному варіанті ти відкрито кажеш людині, знаєш, історія, яку ти розповів, видалась мені дивною. Чи міг би ти пояснити, як так сталося і які твої міркування щодо цієї теми загалом? Ну, в принципі, хоч і звучить душно, але треба розуміти, з чого розпочалося. Якщо людина починає якусь хуйню робити на побачення. В принципі, якщо ти після цього починаєш бути душним там, чи душною, не така є велика проблема. Для себе можливість розставити крапки нади, «ди», чому і ні. Залежно від того, наскільки твій партнер вміє спілкуватись, відповіді теж можуть бути різні. Віджартовуватись, образитись, обуритись, змінити тему, перевести стрілки на тебе, що з тобою не так, а ти таке запитуєш, це стандартний варіант. Прямо відповісти на прямо поставлене запитання, або чесно сказати, що зараз я не готовий про це говорити, але, можливо, поясню пізніше. Оце комунікативний варіант. Важливо. Відкрита комунікація не зобов'язує, мовно духу, викладати партнерові всі перипетії свого внутрішнього життя, свого минулого Теперішнього. Відкрита комунікація – це також вміння чесно окреслити кордони і сказати «вибач, але зараз я не хочу або не можу цим ділитись», а також поважати аналогічну поведінку партнера. Порівняй, наприклад, з іншими варіантами. Відповісти на запитання, але роздратовано і сердито. Бо партнер, вочевидь, пхає носа куди не треба. А ти не наважуєшся йому про це сказати. Винуватити партнера в тому, що він ставить незручні запитання, тощо. Усе це не відкрито комунікація. Ну, добре, ну, хоча б зрозуміло, що за термін така відкрита комунікація. Але, ну, ми так чи інакше з вами про це також в відосах неодноразово говорили. Треба почуватись природньо, і, в принципі, якщо у вас е, саміх там щось непокоїть, так це і говоріть. Приклад другий. Останнім часом таке відчуття, наче партнер почав приділяти тобі менше часу, рідше писати, ти почуваєшся покинутою і хвилюєшся. Стандартний варіант. Або мучитись мовчки, або перейти до пасивної агресії під час наступного сеансу спілкування. Щось ми давно не бачилися, але в тебе, напевно, є важливіші справи. Це агресія? Агресія. То нічого, що ми вже тиждень не бачилися. Агресія? Агресія. Чи добре вам повеселитись у відповідь на повідомлення про зустріч з друзями, а не з тобою? Хто опинявся в такій ситуації? Але як її залагоджувати? Комунікативний варіант. Як на мене, останнім часом ми стали не так часто бачитись. Чому? Я скучила і хочу бачитись частіше. У відповідь можна теж отримати якісь варіантів від заперечення, ігнорування, переведення стрілок на тебе, та не вигадуй, тобі здається, ти душиш мене своєю наполегливістю. До чесної відповіді, наприклад, я зараз дуже втомився, зайняти по роботі, в мене не виходить бачитись частіше, або мені треба трохи відсторонитись та поміркувати про наші стосунки. Важливо! Відкрита і чесна комунікація не може бути односторонньою. Це завжди діалог, що потребує участі двох сторін. Хоч як би ти була пряма, відкрита, чесно з собою і партнером, це нічого не означає, якщо він не готовий підтримувати діалог на достойному рівні. Якщо всі твої слова, запитання і спроби поговорити розбиваються в стіну мовчання, зміну теми, жарти, зустрічну агресію тощо, то твій партнер, на жаль, не готовий до прямого діалогу. І не тому, що він не багатослівний, справжній чоловік в лапках. Далекий від цієї, цієї бабської балаканини. Не тому, що не вміє спілкуватися, не тому, що раніше у нього правильної жінки не було а тому, що йому це не вигідно, тому що він просто не хоче. І тобі вирішувати, чи бажаєш і надалі продовжувати в цьому ж дусі. Спойлер ні, ти його не навчиш. Ні, ти його не зміниш. Ну, можна погодитись. знову ж таки, трошки так все негативно і, от і, Ясно, що вона про проблеми в стосунках, ну, щонайменше цей розділ пише. Але коли читаєш, таке прям, ну, таке собі відчуття. От коли там ми з вами читали книжку «Як не померти на самоті», ну, таке приємне відчуття. Почитав. І прям, коли там книжку закриваєш, ну, прям таке, ну... О, супер, супер. Навіть можна сказати, що трошки перезавантажився. А тут прям, ну ось, прям воно тисне, давить, душить. Ну добре, третій приклад. Тобі хочеться, що... тобі хочеться щось, чого партнер тобі не дає. Наприклад, не купує квітів, не знайомить з друзями, не пропонує одружуватись чи жити разом. Як ми зазвичай чинимо з такої ситуації? Стандартний варіант. Ти на одинці з собою і в колі подруг придумуєш 10 тисяч пояснень, чому він не робить те, чого не робить. А також 15 різних варіантів того, як конкретними маніпуляціями змусити змусити в лапках його це зробити. У комунікативному варіанті ти прямо і впевнено кажеш, мені було б дуже приємно, якби наступного разу ти приніс мені квіти. Я страшенно люблю ромашки. Ну, знову ж таки, ми знаємо, що... Це не зовсім про відкриту комунікацію, зазвичай, зазвичай, Тому що зазвичай, крім цієї відкритої комунікації, така жінка, яка не почуває себе щасливою без тих самих ромашок, вона окрім цієї відкритої комунікації, відкрита в лапках, вона ніякого вкладу в стосунки не робить. Так буває частіше, ніж варіанти, коли там дівчина робить дійсно там якісь подарунки, якісь кроки на зустріч хлопців, якісь, ну, коротше, сама робить якісь жести, так би мовити, і вона дивується, чому він нічого не робить. І вона така, думаю, ну, може не тікну йому, що він може мені подарувати ромашки. Можливо, він навіть не в курсі, а це для нього буде варіант. І йому легко, і я задоволена. Зазвичай трошки інакше це все виглядає. Мені хотілося познайомитися з твоїми друзями. З твоїх розповідів вони дуже цікаві люди. Що на це скажеш? Ти хочеш, щоб ми в майбутньому одружились чи стали жити разом? Мені б цього хотілося. І у відповідь можна чути різне. Від ухильності і зміни тему до чесної відповіді. Важливо. Грань між вербалізацією власних бажань і вимогами, між озвученням свого дискомфорту і обвинуваченнями доволі тонка. І важливо її не перетинати. Нікому не подобається, коли їх заганять у куток або проголошують причиною всіх проблем. Чомусь про Путіна подумав зараз. А? Ха -ха. Ну, зазвичай так в різних там, політичних програмах кажуть. Не можна заганяти його в куток. Не можна робити його єдиною причиною всіх проблем. Ть, звісно, не можна. Треба просто вбити. Ай, й добре. На жаль, намацати цей баланс досить складно, і навіть якщо тобі видається, що його знайдено, інший учасник діалогу може дивитись на це по-своєму. Але запам'ятай, твої почуття – це твоя відповідальність. Але водночас ти не відповідаєш за реакцію партнера на них. І якщо він образився, обурився чи розсердився у відповідь – це його проблема, не твоя. Гаразд, ну тут взагалі, ти ні в чому не винна, і це в будь-якому разі не твоя проблема, не парься. Можна, до речі, було б книг, книжку назвати. Не парся. Гаразд, ми все зрозуміли. Спілкуватись прямо і відверто з партнером – це добре. Та як цього досягнути? Хороші новини в тому, що цього можна навчитись. Погані в тому, що цього можна навчитись тільки з власної ініціативи. І ти ніколи, ніколи не зможеш змінити і перевчити партнера, якщо він сам цього не захоче. Хороші новини в тому, що коли ти звикнеш до здорового спілкування, людина-людина – Такий формат без ігор і маніпуляцій, то швидко відправлятимеш у вільне плавання всіх неспроможних спілкуватися з тобою на рівні. Погані новини в тому, що твоя вибірка потенційних партнерів сильно звузиться. Хороші в тому, що якість твоїх стосунків сильно зросте. Як бачиш, хороших новин все-таки більше, ніж поганих. Тож погляньмо, чого можеш навчитись ти сама, щоб одночасно полегшити і ускладнити собі життя в романтичних джунглях. Отже, основи прямого відкритого спілкування. Говори тільки за себе. Так-так, я знаю, що тобі вже до, до стату на зубах скрипить оця ідея про «я-повідомлення», але неможливо писати про відкриту комунікацію і не почати зів. Що таке «я-повідомлення»? Усе просто. Говорити насамперед про власні почуття, а не навішувати на партнера налички і тлумачити його поведінку. Мені неприємно через те, що так сталося, замість ти знову все зіпсував. Мені образливо чути від тебе таке, замість ти хам. «Я втомилась постійно прибирати вдома, і мені це не подобається, замість ти ніколи не прибираєш». Завдяки «я» повідомленням у тебе є можливість донести партнерові своє невдоволення без образ і обвинувачення його адресу. Ну, до речі, це дуже важлива тема, дійсно, якщо ми кажемо про те, як ну, у будь-яких стосунках так чи інакше сварки виникають і будуть виникати, які б вони там ідеальними не були, як би ви там собі не підбирали… Партнера, яким би критеріям там дівчина не відповідала. Коротше кажучи, сварки будуть, і ну тут два моменти. Ясно, перше це емоційна розпущеність, про те, і про це ми з вами неодноразово казали. А інше дійсно те, що під час сварок треба казати про себе лише, тому що ну ніколи сварки адекватно не виглядають, коли тісно починається ати, а ти, а ти, а ти, ати. А ти, а ти». Іде, по-перше, ескалація цих сварок, а по-друге, -по ну, всі моменти з цих розмов, вони дуже-дуже довго пам'ятаються потім. Коротше, так не можна. Забудь про очевидне і зрозуміле і так. Ми дуже часто тлумачимо поведінку слова партнера, виходячи з власного світогляду і досвіду. І, на жаль, часто вскакуємо в халепу. Наприклад. Тому що він мав на увазі щось геть інше, або взагалі нічого не мав. Не варто ворожити на ковові гущі, тлумачити, інтерпретувати і приписувати поведінці якісь таємні значення. Просто спитай. У найкращому разі ти дістанеш відповідь, у найгіршому не дістанеш і так дізнаєшся, що людина неспроможно відкрито спілкуватись. Третє. Не намагайся читати думки і не сподівайся, що прочитають твої. Ніхто з нас не обладнаний мієлофоном. Тому партнер не знатиме, чого ти хочеш, якщо ти прямо про це не скажеш. Ні, він не здогадається. Ні, він не навмисно. Озвучити власні бажання не соромно, а дістати відмову значно краще, ніж жити в очікуваній невідомості. Відмова економить наш час. Дає нагоду поставити галочку і рухатись далі. До того ж, коли ти прямо повідомила партнерові про власні потреби, у тебе відпадає можливість тішитись ілюзіями. Мовляв, він хороший хлопець, просто не здогадується і не розуміє моїх бажань. У ні. Все він знає. Він просто не хоче. Уникай пасивної агресії і маніпуляції. Добре. Якщо в книжці для жінок кажуть, що треба унікати маніпуляцій. Треба це похвалити. Ну, звісно, що треба. Якщо тобі щось не подобається, скажи прямо. Не намагайся потайці вкусити партнера, щоб спровокувати його на ту чи ту реакцію. Наприклад, почуття провини, щоб він приділив тобі більше часу, або ревнищі, щоб ти щоби став більше тебе цінувати. Це не спрацьовує. Пасивна агресія викликає лише агресію і відповідь, роздратування, дистанціювання, охолодження, гнів. Пасивною агресією неможливо нічого домахтись. Те саме з маніпуляціями. Не намагайся вибити з партнера конкретну поведінку складними багатоходовими рішеннями та іншою жіночою мудрістю. Жіноча мудрість в лапках. Якщо партнер не реагує на прямі прохання або реагує на них негативно, то це радше привід шукати іншого, ніж намагатись маніпуляціями зліпити те, чого ти потребуєш, з того, що маєш. Навчися домовлятись і озвучувати сподівання. Найвищий пілотаж дорослих стосунків – це вміти вчасно озвучити те, чого ти від них сподіваєшся. І щоб тобі хотілося встановити правила і формат взаємодії, розставити власні кордони. Говори з партнером про важливо, про те, чого ти хочеш від стосунків, що тобі подобається, які в тебе цілі, що тебе не влаштовує, і чого ти не терпітимеш. Не забувай, що взаємини – це гнучка і динамічна штука. І такі розмови в ідеалі повинні супроводжувати їх протягом усього часу. Тому що ми змінюємося, змінюються наші погляди, бажання, разом з ними мають змінювати стосунки, інакше довго вони не проживуть. Щось в цьому є, погоджуюсь. Прийми його вразливість. Через стереотипи, нав'язані гендерними ролями, чоловікам важко відкриватись, озвучувати емоції, виявляти слабкість, а нам жінкам складно на ту слабкість наражатись, адже і в нас плекали сподівання, що чоловік поруч буде кам'яною стіною і термінатором в одному флаконі. Ми іноді розгублюємось, коли виявляємо, що хлопчики теж, умовно кажучи, плачуть. Але чоловік це жива людина з власними вразливістю, слабкостями, бажаннями, внутрішніми процесами і емоційними потребами. Якщо ти справді хочеш істинної відкритої близькості, будь готова зіткнутися з цією вразливістю. Не чекай від партнера мовчазної кам'яної стіни. Те, що він теж людина, не оспіваний нашою культурою, мужній, залізний, дроворуб, не означає, що він поганий і слабкий, а означає, що він живий, не боїться тобі це щиро показати. Це дуже цінно. Цінно, якщо чоловік жива людина. І нормально, що... Вразливісті є у чоловіків. Ну, ясно, що нормально. Не будь його психотерапевкою. Одначе, ти не зобов'язана бути тією, що регулює і обслуговує його внутрішні процеси. Не намагайся стати його найкращою подругою, психотерапевкою і мамою в одній особі. Не перебирай на себе його проблеми, сумніви і складні емоції. Вислухати і прийняти це одно. А втягуватись в його процеси, намагатись все залагодити і виправити геть інше не зобов'язана обслуговувати іншу людину, хай навіть емоційно. Але не забувай, це правило діє в зворотній бік. Партнер не мусить регулювати твоїх станів, веселити тебе, розважати, лікувати задавнені травми. Це твоя зона відповідальності. Партнер може тільки підтримати в цьому, але він не твій порятунок від самої себе. Восьме. Не бійся конфліктів. Конфліктів не уникнути у будь-яких стосунках. І в ідеалі вони є способом розв'язання і подолання проблемних моментів між двома людьми. Говори без страху про власні потреби і бажання. Навіть якщо твоя відкритість спричинить конфлікт, це не означає, що ти складна чи проблемна людина, яка все псує. Більше про це почитаєш у наступному розділі. Не бреши! Це, звісно ж, доволі очевидна річ, бо нічого так не псує комунікації як брехня. Вона має здатність розростатись і захоплювати чим більше місця, поступово отруючи стосунки. І мова не лише про злоякісну брехню, наприклад, брехню про зраду. Невидний обман щодо власних почуттів? Та ні, я не образилась, все нормально. Вподобань? Так-так, я теж це люблю. І бажань? Ти хочеш побути вдома? Так-так, я насправді теж не хотіла нікуди йти. Доволі погана стратегія. Десяте, не підлаштовуйся, не намагайся бути для нього комфортною, озвучувати лише зручні думки і почуття, любити все те, що подобається йому, і замовчувати все інше. Так ти зраджуєш себе і власні інтереси. До речі, зараз тільки подумав, що ці всі пункти – це просто нічний кошмар для Максима Вердікта, тому що, в принципі, кожен з цих пунктів, ну, він так чи інакше… Ну, суперечить тому погляду на стосунки, який він каже. Ну, що значить там? Не бреши. Так? Ну, тут стосовно е маленької неправди, так мовити, цей пункт, якщо. Як ця дівчина, ну, якщо вона хотіла кудись піти, як це вона скаже? Я хотіла кудись піти. Ні, вона повинна казати, ти ж хочеш побути вдома? Так, так, я насправді теж не хотіла нікуди йти. Ну, і таке інше. Минуло, е, попередні пункти, вони також <свісно> всі про те, що, в принципі, зовсім не підходить під формат стосунків, про які на своєму каналі розповідає він. Ну, і не тільки він, це просто як приклад одного з найпопулярніх блогерів на тематику там, повернення колишньої та таке інше. Сильної позиції, коротше кажучи. Не підлаштовуйся, не намагайся бути для нього комфортною, озвучувати лише зручні думки і почуття, це вже читав, ще раз повторю. любити все те, що подобається йому, і замовчувати все інше. Так ти зраджуєш себе і власні інтереси. Знай свої вразливі місця і вмій про них говорити. У кожної з нас є точки натискання, на які спричиняє сильну емоційну реакцію, іноді непропорційно сильну. Це точки, де нам найбільше болить. Одні чуттєві докритики дуже болісно сприймають будь-який натяк на критичне повідомлення. Інші бояться, що їх покинуть і разюючи реагують на будь-які, навіть уявні ознаки охолодження і відчудження у стосунках. Ще хтось як вогню боїться зради. Розберись в тому, що чіпляє саме тебе, і не бійся озвучувати це партнеру. Якщо він поважає і любить тебе, то спробує не завдавати тобі болю, а партнер, який використовує твою виразливість проти тебе, швидко перестане ним бути, що теж доволі непогано. Дванадцяте. Дослухайся до своїх почуттів і інтуїції. Те, що ти почуваєш у процесі спілкування, це дуже важливо бо саме ці почуття, твій компас, система сповіщення, яка сигналізує про те, що насправді відбувається в комунікації. Якщо партнер сказав тобі щось, начебто невинне, справедливе і логічне, але це тобі тебе розгнівало, образило чи викликало підозри, дослухайся до своїх почуттів. Вони не часто брешуть. І не бійся виявляти емоції, вони не зайві, не надмірні, не нав'язливі. Вони твої, і ти маєш на них повне право. І не забувай, що сподівайтесь від партнера до отримання всіх цих 12 пунктів цілком справедливо. В стосунках ти теж маєш право на те, що тебе почули і зрозуміли. Маєш право показувати слабкість, висловлювати власні думки, конфліктувати без втрати близькості, сподіватися від партнера чесних і правдивих відповідей. Маєш право на спілкування без ігор, пасивної агресії, маніпуляцій. Звісно, в реальності все далеко не так просто, як на папері. Синні переживання, пов'язані з любов'ю, дуже часто затьмарюють розум і ускладнюють спілкування. Але дві людини, які щиро зацікавлені в тому, щоби зблизитись і не завадити одне одному болю, завжди можуть спробувати налагодити таку комунікацію і просто почати говорити. Про важливе, про справжнє, про болюче. Вчитись разом говорити так, щоб цей діалог став підґрунтям стосунків, тією артерією, що подає нам кисень, підтримує їхнє життя. І навчитись цього цілком реально. Якщо придивитись, то стосунки, в яких є хороша відкрита комунікація, дуже нагадують довірливу і близьку дружбу. Різниця схожа тільки в наявності потягу, сексу і не обов'язково, але часто контракту ексклюзивності. А для будь-якої дружби потрібно насамперед одне – вміння бачити біля себе людину, бажання зблизитися з нею, пізнати ближче, бути поруч. Якщо чоловік бачить у тобі передусім людину, що її самість він поважає, цінує, він бодай намагатиметься спілкуватись відкрито. Якщо цього не стається, це не твоя проблема не твоя провина. Його поведінка не твоя зона відповідальності, і ти на неї не здатна вплинути. Єдине, що ти можеш, це обирати тих, що бачать у тобі особистість а у стосунках діалог і динаміку. Тих, що готові танцювати з тобою рівноправний танець без масок та ігор. Танець, де обоє не ролі, не функція, а вразливі, прекрасні, живі люди. Хвали мене, моя губонько. Підрозділ такий невеличкий. У традиційних патріархальних книжках про стосунки. Що ж це, блядь, за традиційні книжки такі? Хоч би сказала, які, наприклад. Ми тільки знаємо одну таку, да? там де підру... підручник для чоловіків від цього фаната англосаксів. Точніше, наоборот, фо... того, то, у кого є така фобія. Є цілий окремий жанр порад на тему того, як надихнути чоловіка і перетворити сірого, рядового на блискучого генерала. Самою лише силою жіночої мудрості, звісно, рецепт зазвичай простий: хвали свого чоловіка. Хвали за кожну дрібницю, вихваляй його достоинство. Палко, дякуй за все, і буде тобі сімейне щастя і чоловік-олігарх. Найцікавіше, що ця порада не така вже і погана. У стосунках і справді важливо не тільки чесно обговорювати проблеми і вести всілякі складні дискусії про те, хто ми і куди прямуємо. Важливо також чинити партнерів приємне помічати його вчинки, хвалити за все хороше, дякувати навіть за дрібниці, робити компліменти, виявляти знаки увагу і загалом бути максимально доброзичливими і дружніми одне до одного. Втім, є невелика заковика, навіть дві. По-перше, хоч добре слово і пса гріє, але ні. Успішного бізнесмена самим лише добрим словом ти з партнера не зліпиш. Погоджуюсь. Хоча б тому, що він не маріонетка, яка досягає чи не досягає успіху, залежно від твоїх зусиль. По-друге, ця прекрасна порада дії зміцнює пару лише за умови, коли такі дії взаємні і щирі. Ти теж достойно того, щоб тебе хвалили. Щоб помічали всі дрібні і великі справи, що ти їх вчиняєш для партнера чи сім'ї. Помічали і дякували. А як же? Ти теж достойна знаків уваги і підтримки. Ти теж достойна того, щоб дім і стосунки були твоїм міцним тилом, щоб ти могла черпати з них сили і вершити здобутки, і будувати кар'єру і загалом вести складне життя дорослої людини. Ти не батарейка, щоб заряджати інших. Хороші стосунки мають заряджати і тебе. Погодимось з цим. Хороші стосунки повинні заряджати усіх.